В'ячеслав Шнайдер. Записки сільського єврея. Ці записки потрапили до моїх рук випадково. У селі Бички вчителював молодий єврей. Він викладав російську мову, і літературу і квартирував у бабки ганьки. Годинами він лежав на дивані або в осінньому саду на розкладачці, читав книжки і крізь дрімоту слухав, як гупають стиглі груші, підзищать над заюженим соком падалицями оси або ж записував щось у грубому зошиті. Баба Ганька була з фанаберіями і мала його за трохи несповна розуму. Не вмів її квартирант ні врубати дров, ні вигострити сапку. Правда, добре закручував перегорілі лампочки і збивав на літу мух. В усьому ж іншому не годився для сільського життя. Сільські дівчата викликали в нього інтерес, але з ними в молодого вчителя нічого не виходило. Іноді він слав у місто телеграми, які починалися звертанням зайчику, а далі повідомляв: приїду в суботу, чи навпаки, не зможу приїхати. Може, так би і звікував він сільським вчителем якби наприкінці 80-х на початку 90-х років, масова еміграція євреїв не вирвала його з бичків і не покликала мертве море. Тож його слід згубився десь у хайфі. Після до різду квартиранта баба Ганька ще довго розпалювала грубу його зошитами, аж доки в село не прислали молоду практикантку. Її прізвище було Лозінська чи то Горбінська, вже точно не пам'ятаю. Практикантку поселили на квартиру до баби Ганьки. І в довгі осінні вечори дівчина-знудьги, гортаючи зошити свого колеги, захопилася його записками про село і прочитала їх своїй подрузі, а та кільком молодим людям з літературними збоченнями. У міській компанії зошити охрестили записками сільського єврея, і вони стали популярними у військовому колі снобів та Приколістів якось один редактор, що сушив голову, як привернути увагу до своєї місцевої газети, яку ото -от мали з жерти акули державного капіталізму, видрукував записки під дещо претензійною назвою Український провінційний космос. Втім, записки так і не врятували його видання, зате потрапили в мої руки. Тривалий час виріски з місцевої газети жовтіли серед паперового мотлуху, аж доки мені запропонували видати щось екзотичне і веселе. І тоді, згадавши, як ін іло temporale, тобто свого часу, я звернув був увагу на записки молодого сільського. Вчителя вирішив оприлюднити їх для ширшої аудиторії. Бо чи може бути щось екзотичніше за зіткнення єврейського глузду з українською чуттєвістю? Тож, використовуючи поради найбільших єврейських голів Соломона, Маркса, Фройда і Міші Айнріса, молодий вчитель так і не зміг сягнути безодні гріха української жінки. І, може, десь у хайфі, обнімаючи свою софу, він кляне всіх Лесь і Оксан, які відмовили йому в найкращих чоловічих намірах. І тільки коли у глухому, наче портмене, ізраїльському небі, золотими пециками заблищать зорі. Він дочекається, коли зірветься з неба золота монета І перш ніж дзенькне під ноги поліцейському біля банку Загадає божевільне бажання Купити на одну ніч караоку жінку з важкими грудьми і стегнами І вмерти від серцевого нападу в її гарячих обіймах Аби бути похованим за найвищим гатунком у пісній біблійній землі Підстриманий плащ дітей і його овдовілої Софи Редактор